Тепер настала Ірина черга вирячити очі. — Так? Там, у сусідній залі? — Це він, ти певно? — смикала вона подругу за руку. — Так. — Що ж мені робити? Ходімо, ходімо, сядемо за стіл. Олена трохи огуталася і, оглянувшись на двері, підвелася. — А що тобі робити? Нічого? Подив уже поступився місцем, Звичайній Ірині критичності. «Вважай, що ти нікого не бачила!» Проте Олена не слухала її. Вона обминула танцюючих, підійшла до свого стільця і стала, вхопившись руками за його спинку. Іра хвостиком протискувалася за подругою та безугавно напучувала їй. «А якщо він до тебе підійде, вдай, що не знаєш його, от і все! Ти ж мені принц!» Знайшовся через півроку, — гарячкувала вона. — Гаразд, дірочко, ти, може, краще йди по тенцію, а я, я посиджу, подумаю, — якому голегінняші попросила Олена. — Йди, я посиджу, — повторила вона. Іра осудливо звела брови, але слухняно подалася до естради. Олена із вдячною посмішкою глянула їй услід слід і сіла на стілець. — Він тут. Зовсім поряд. Побачив її. Навіть схопився з місця, щоб переконатися, чи це вона. Що ж робити? Як їй повестися? Ну, звісно, не так, як радить Іруся. Та хіба зможе Олена не впізнати того, про кого думає день і ніч? Про кого мріє? Мріє, незважаючи ні на що. Так, гордість і самоповага не дають їй забути, скільки страждань зазнала через нього. Страждань не лише сердечних, тоді, коли під час випускних іспитів застало його з іншою, а й фізичних, коли лікувалася від подарованої ним хвороби, та ще й удома нишком виконувала малоприємні процедури. Але все-таки вона мріє про нього, незважаючи на зраду, адже його зрада думала Олена. Це зовсім і не зрада у буквальному розумінні слова. Ну що їх зв'язувало тоді? Вона не була йому ні дружиною, ні нареченою. Не була навіть його дівчиною. Вони не гуляли разом, не ходили в гості до друзів, навіть одне в одного дома не бували. То чому ж вона вирішила, що він має бути їй вірним? Тільки тому, що кохає його, а він а він, виходить, не кохає. А може й, і не кохав ніколи? Ні, неправда. Кохав. І сам казав про це. Тоді чому не шукав з нею зустрічей? Не намагався прийти, поговорити? Вона не знала. Вона нічого не могла відповісти ні своїй любові, ні своїй гордості. Знала тільки, що не відвернеться від нього. Якщо він підійде до неї, вона не зуміє не впізнати його. Так само знала, що над усе на світі боїться, але прагне саме цього, щоб він підійшов. Музиканти дали останній акорд. Закінчився ще один танець. Офіціантка поставила перед Оленою чисту тарілку та вазу з тістечками. Столи накривали до десерту. Олена Відірвалася від своїх дум і підвела голову. Перед нею стояв Славчик. Розділ шостий. Славчик помітив Олену, коли вони з Ірою йшли через залу ще першого разу. Хоч, правда, тоді він не зрозумів, що то Олена, бо сидів спиною. Але він помітив, як усі мужики повертають голови у бік двох дівчат котрі з'явилися раптом у ресторані. «Отже, ці красуні з банкетного залу, де сьогодні справляють весілля», – подумав Славчик. Він часто бував у цьому ресторані з приятелями. Сиділи весь вечір за чаркою коньяку чи келихом вина. Іноді вони знайомилися з дівчатами, з якими потім і йшли. Непогано було б підчепити ляличок», – перезернувся він із товаришем, і кивнув на Іру з Оленою, що віддалялися. «Ну, «Запроси їх за наш столик, коли повертатимуться», – запропонував той. Славчик підкликав офіціанта і замовив ще випивки. А коли приятель сказав «Ідуть», подивився туди, що й усі в залі, і не повірив своїм очам. «Та не може бути. Та це ж, ж Ленка. Точно вона». Але який потрясний вигляд, як він цього не помічав.